«А ну досить! Досить, я сказав!» І раптом вихопив з запаска бича і почав сипати навколо себе удари. Почварні уломні завили, і хутко, ніби миші, почали розбігатися, замент галявина знову спорожніла. Лишилися тільки ми та селяни. Павло ж лежав непорушно і спав. Цього разу напад хвороби був у нього короткий. «Спасибі вам, діточки, за молитву», – сказала в отворі лице. «А тепер ідіть з Богом, бо мене вже він на молитву покликав». «І ви йому молітеся. Вранці, вдень, увечері і вночі. І скільки молитимете, стільки мзди матимете. Амінь». І обличчя зникло. Селяни почухмарили по тилиці, і старший із них сказав невпевнено – «Ходімо, чи що?» «Та вже, мабуть, і підемо», – сказав другий. «Поситити трохи за болотом», – проїк третій. «Коли злодіяка звідсіля побіжить, злапаємо його». Вони пішли, а Созун шепнув мені. Посидь біля Павла, я їх проведу», – і гукнув селянам. «Стривайте, люди, я з вами пройдуся». Пішов, а я скільки тепер помітив, що сонце почало припікати. Палов лежав відкритий, отож я відтяг його до паркана у затінок, сів побіч і в просвіт між частоколом зміг докладніше роздивитися двір. Під одним із стовпів стубичив молячий розбійник саме на ньому висіла шкура оленя. Під другим стовпом була могила, обкладена дерном, під березовим хрестом, очевидно, тут і похована Микитина мати. Стояла в загорожі й невелика хатка, мабуть, туди й сховалися зараз Микитині учні, бо в дворищі не було їх жодного. Сам двір витоптаний, трава росла тільки по узбіччях під частоколом. Хата грубо складена з колод, не мазана, під очеретяним дахом. Віконця відсувні, одна із засобок була відчинена, і я уздрів спину одного з микитених учнів. Власне, полотно його хітона. мить воно схитнулося і зникло з визором. Рипнули двері, вийшов Антоній. Пішов спруквола через двір, виступив із воріт і став біля мене. Ще не прокинувся, мовив спокійно. «Оце відтяг його у затінок», – сказав я, – щоб не подумав, ніби я за ними підглядаю. «А де ваш третій?» «Пішов перейтися з селянами», – мовив я. «Невід чому якийсь тихий сум почав мене наповнювати?» «Хоче з ними покинути святе місце?» – роблено байдуже, – спитав Антоній. «Я коротко на нього позирнув. Чому це мало його турбувати?» «Не думаю», – відказав я. «Має послушання написати житіє святого Микити, отож і розпитує про нього людей». Груди в Павла рівно здіймалися, він глибоко спав. «Щось йому в цей час привиджувалося, бо обличчя вряди ряди годи кривилося, пересмикувалося, а то й усміхалося. «Хто дав йому таке послушання?» – тим таки роблено байдужим голосом, – спитав Антоній. Він присів біля частоколу, спираючись об нього спиною. Мабуть, от київських святих отців, мовив я, не знаю. А хіба не твій він, приятель? – запитав Антоній, пильно на мене позирнувши. Мене ж все більше і більше пойняв сум. Таке часом трапляється. Це щось подібне до павлових приступів, але слабше і тільки в чутті пробуває. Все начебто добре, все ніби звичайно, але раптово накотить гаряча темна хвиля, вас покриває, ущемно змучує душу, чинить бездіяльним і вичерпаним. Тоді сиджу, втупившись в одне місце, і нічого не бачу, бо, слухаючись у якусь дивну колотнечу в собі, стаю сумним, на серці тихо, як перед бурею, тобто й тривожно, стає спокійно, але ще більше напружено і сутінно.